Rossz álom A lakó, Kirch Hegesztő heggesztő, éjjel háromkor ért haza. Kifizette a taxit, becsöngetett. A házmester nem jött. Fölmarkolt egy csomó havat és homlokához nyomta. Be volt csípve. hűtözködött. Újra csöngetett. A házmesterben benne maradt a soron következő horkolás. Szájába, mint egy keserű íz föltódult a dű. Gyűlölte az embereket. Gyűlölte a lakókat. kép a későn járó hegesztőt. Imáiban gyakran kívánta fejére a rosszat. Sokat imádkozott, mert egy olyan szektatagja volt, mely nem fogadott el mást, mint az evangéliumot, és a szombatot ülte meg a vasárnap helyett. Kirch nem ismerte a házmesterben dúló szenvedélyeket. Az Erzsébet hídon dolgozott, mint délutános. Utána beült egy kis büdös zenés helyre, és megivott három dupla szatmári szilvát. Három dupla szatmári szilva után az ember már mindenkit szeret. Így köszönt. Jó estét, Aranyos Hornák úr! Dögőj meg, büdös lárszagú válaszolta a házmester nem túl hangosan, úgyhogy elment köszönés helye. Ha éjfél előtt csöngették fel, még csak elaludt valahogy. Szerencsére itt az új lakótelep legújabb házaiban csupa koránkelő lakott munkás és tisztviselő családok. Csak ez a disznó verte őt fel minden hajnalban részegen. Ilyenkor már csak elkábulni tudott, elaludni nem. Halkan párnájába dünnyögte, mint egy altatódalt. Dögölj meg, taknyos, szőke disznó, dögölj meg! Kirch leküldte a liftet, bement a lakásába és pizsamára vetkőzött. Állandóan mámoros volt egy kicsit. Négy-négy hegesztő bontotta a hidat három műszakban. Aki lentről nézte őket, frászt kapott, ezért aztán a legtöbbet fizették nekik, amennyit csak a bérskála engedett. De ők odafönt, az éjszaka szívében nem érzékelték a veszét. Nem is volt alattuk mélység. Csak fölöttük volt magasság. A kékfénnyel besugározták egész Budapestet. Ha akarják, hozzáhegeztik a földhöz az eget. A nők mindjárt liba bőrösek lettek, ha megtudták, hol dolgozik. Ez is tetszett Kirchnek. Különben is csak azt csinálta, ami jól esett neki, és minden, ami jól esett, megmámorosította egy kicsit. Kinyitotta az erkélyajtót, kilépett az erkélyre, nagyot lélegzett, nagyot nyújtózott. A levegőnek hó és malter szaga volt, s a hónak meg a malternak még egy kis külön szatmári szilva szaga is. A szakkeverék olyan jól esett Kirchnek, hogy egy lépést előre lépett. A semmiben állt. Az RK korlátok még nem készültek el. A kapuajban lógott ugyan egy cédula, az erkére kilépni szigorúan tilos, és Kirch minden nap elolvasta ezt a cédulát, mégsem tudta, mi van odaírva, mert ösztönösen irtózott minden tilalomtól. Csak azt vette tudomásul, ami jól esett. Mint hogy a téli szellő frissessége jól esett, még egy lépést tett előre, aztán még egyet, aztán lezuhant. Két emellett plusz a magas földszint. Kirch sokáig és jól esően zuhant, a szél úgy átfújt pizsamáján, hogy szinte mesztelennek érezte magát. Csinált egy szaltót, aztán belezuhant egy hókupalcba. A hó magasra felkúszott pizsamája szárába, Kirch csiklandós volt, felnevetett. Aztán kievickélt a buckából, leverte lábszáráról a havat, és új fent becsöngetett. Hornák úr felrezzent, de még sokáig feküdt hasmánt a sötétbe meredve. Dühhe rögtön fellángolt abban a hiszemben, hogy hátha a heggesztő csönget, de mindjárt ki is aludt, mert eszébe jutott, hogy az a disznó már hazajött. Kimászolt vackából. Halloweenre nadrágot húzott rá, a téli kabátot arra sált, Kicsoszogott. Mikor a kapuhoz ért, szeme kidudorodott, hideg állt a hátába. Ereiben megaludt a vér. Jó estét, aranyos hornák úr, köszönt a helygesztő. Beszállt a liftbe. A lift búgásától nem hallotta, hogy hornákúr úr eszelősen ordítozik az utcán, letépi magáról a sát, a kabátot, a nadrágot és végül a háló inget. A mentők pokrócba csavarva vitték be az ideg és ahol mély álomba merült, miközben erősen dobálózott és csikorgatta a fogát. Amikor esorokat sorokat írjuk, még nincs eszméletén.